פרק י"ב: "בין שבע שנים יהואש במולכו. בשנת שבע ליהו מלך יהואש, וארבעים שנה מלך בירושלים, ושן עמו צביה מבאר שבע. ויעש יהואש הישר בעיני אדוני כל ימיו, אשר הורהו יהוידע הכהן".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 והם יחזקו את בדק הבית לכל אשר יימצא שם בדק. ויהי בשנת עשרים ושלוש שנה למלך יהואש, לו לא חיזקו הכהנים את בדק הבית. ויקרא המלך יהואש, לי הוידע הכהן ולכהנים, ויאמר עליהם, מדוע אינכם מחזקים? את בדק הבית, ועתה אל תיקחו כשף מאת מכרכם, כי לבדק הבית תתפנוהו. ויאותו הכהנים לבלתי קחת כשף מאת העם, ולבלתי חזק את בדק הבית. ויקח יהוידע הכהן ארון אחד, ויקוב חור בדלתו,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 ויעל מעל ירושלים. ויתר דברי יואש וכל אשר עשה, הלו הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. ויקומו עבדיו ויקשרו כאשר, ויכו את יואש בט מילו היורד סילה. ויוזכר בן שמעת והוזבת בן שומר עבדיו, הכוהו וימות ויקברו אותו עם אבותיו בעיר דוד, וימלוך אמציה בנו תחתיו.